paskale huburgoan beraz, euskal asiak alkaarteko lehen gurekin dugu ostioan ikusi dugu, eh, beraz, azken fina gogo eta bat eramaiten arizisten ezineztela ogeita amagurta zer amendakolanak ezbait zituen bere fruituak kakarri edo nahizi nahizi netuzten fruituak lebitasunaren inguruan azken fina, hor kontrolatzen ziste lebitasuna bere mugara teltzen ari dela gizarte ez zelarek euskal mundua? Bai, hori e, xai, e, ogoita amagurten buruan ogekzen gira e, le... E... Lauro goi amarkada uh, hochtan uh, atxemak inginituen erantzunak, horai, beren mugak erakusten dutela. Bonde, ba morabatez, uh, klaste ere bidunak asizile larik, behar zen uh, eredu bat uh, atxemaan, hor, uh, piskat, kebekiatik uh, etorritako modelo bat hartua izan zen, gana uh, idu, uh, erakasle bat, hizkuntza bat. Hori zen... Uh, Er, erakaskuntza pulikoa eta katolikoa nautatua izan zena, erran haidu, bizkuntzeetan bi ikasteko, bi erakasle dira klase batean. Uh, uh, Ikasle batek, ikasten du Francesa errentza batekin, eta gero Euskara berze erakasle batekin, berze gela batean. Bainan uh, gero izan dira um, programa berriak, orbi mila sortzikoak ditugu uh, aplikatzen, gero izan da dokumangu do kadr edo kuadropean uh, uh, legezatzen diren uh, Egan nahi du hor berdu gure erakaskuntzako sistemak uh, erantzunak piskat aldatu erre Eta normala da, orai puntu bat egindizagun Hoga uh, ita okay, margurte, beraz olako ondorioa teratzeko, ez ote da luse, hoga okay, ita margurte Ez ote Uh, ez dakit ez denez berantegiz eren aspalditikasiak ginen eh? uh, duela ogoi tamar urte euskalasiak elkartea sohtu zen diadanik uh, esperimentazio batzu izan izanbait ziren kanbon, bayonan, endaian hor behar zen elkarte bat uh, sohtu ta gero uh, astapenian hamar eskolekin ginen horai ogoi uh, tamabi eskola seikolegio, laulizeo hor uh, kopuruak ere dira beraz normala da elkarte bat entzat ere uh, piskat gogoeta egin ditzagun, eta e, bonduela hugo eta marrochte pentsatzen zena, orai, beberda erreberitu, e, beriziki erakaskuntza munduan, e, gauzak biti hain zina harrat e, doatzila. Mm. Mm. Jandozu, irumila ikasle ikasleko markaratelduko zizela laiztex, eta Euskal Istunen zapaltzen apaltzen da, ez egusten dugu, elebitasunen, e, gero, eta gehiago direla, benan Euskal azken finan, lau ordu dira aztean, gutxi gora bera Euskara gutxean, eta gero, Uh, Kampuan, dienak franxese zitza egiten du bakarrik ezpaitu itularik, ezpaitu imerziolik, azken filan Euskaran. Bai, hor bada uh, guretzat arra zo so handi bat, bada keskatzekoa ere, uh, ikusten dugu erakaskuntzaile biduna garatzen dela, edo urte-zurte hor uh, sifrak biti goiti eri doatzila, bai erakaskuntzaile bidunean, bai uh, se askar ere bai. Uh, aldiz, ikusten dut hor uh, burasuek Fengure gure xarean, mire zikia. Eh? Gero berze xaretaz ez nahi sobera mintzatuko, beraz burra su, suentzat iruditzen zaiote uh, etxan uh, euskara ez balima hitz egiten uh, bo egoldu zen eskolan euskara zari dira. Matematikak, sientziak euskara egiten dituzte. Beraz, uh, beren auhek euskara ikasiko dute. Bada piskatolako uh, uste, uste bat. bai. Uh, ez dute Zdute denek ulerzen uh, euskararen desafioa nahi ibalima gu E Estela bakajik eskolan egen, Eskolan jaur batek jakin behar da ehunetarik hamar bere denbora... Pasatzen duela eskolan. Langeiena pasatzen du telebistan, interneten, lagunekin, kirurian, eta piskabat etxean, eta pixka bat eskolan. Beraz, guk egiten duguna eskolan, e, nik uste ez da eski. Utsune bat beraz bada, hor aurten ten azken proiektua EEP-rena Euskararen erakunde publikoarena, da Euskara plazara ekartzera, azkenean hor ingurumen Euskaldun bat sortzea, momentuz, uh, lortu utedute, zer egin behar da gehiago, zinez Euskara plazara ekartzen. Zego. Bai, Egia bai hainiz badela egiteko. Uh, Diaz, emantzagun, Euskaraz bizi nahi dut kanpaina izan zelarik, gu lotu ginoen gure elkartearen pestarekin. Uh, Tentsatzen gira eskola bat zuetan. Uh, kanpo, tikampo, uh, Euskaraz egitea uh, bizi, bizi aguntan egiten diren gauzak, emantzagun, uh, aire hartze demoran, kantinan, uh, goizian eskolako hau zaindegian. Uh, momento horiek, Euskaraz izan uh, ditezen. Gero bat dugu partaietatze bat ere udalekurekin, zazpi uh, urte iten du partaietatze bat bat dugu la udalekurekin, eta bakantzetan, opordem moretan ere, uh, euskaraz egiten diren uh, uh, atxenaldiak edo uh, stazak edo horiek uh, ere ebulsatzen ditugu. Mm -hmm. Hori zen goda terabidea, azken finean, e, berazo, behezuen gogoetaren e, fuituetariko bat, behori izaita bultzatzeak, kanpoko aktivitateak eta erakaskuntza mailan, alaketak kerriko dituzue? Bai, e, eman dezagun bizik importantea da guretzat, e, ere maiten ditugun bi ikintza nagusi hor e, bai hauren besta, hor primaderan bitzen ditugu haur guziak eta e, egun e, alaitxu batean gero antzerki aztia udane egiten duguna ere ekaina astapenean, horren uh, txatzen gira aurra kelt kartera aztia eskolatik kampo ikus ezaten bertze eskoletan ere euskaraz egiten dela uh, hauren ahtian euskaraz egiten aldutela helduek ere eien artean euskaraz egiten duela dan ikuste holako egun berezi batzu antolatuz hor uh, bai behar baz zerbait egiten anko da. Zuka errandu zua burguen, uh, uh, etzela euskal iztunik uh, sortzen, azkenean uh, euskal asiak uh, xaretik uh, ez baituzte ulermenaz gain uh, izdazten edo uh, euskara uh, ongimen peratzen, zer egin behar da beraz imertxorutzion? Bon, gero, uste nik ezela sortzen, hori uh, behar diteke pishka bat uh, uh, azpimarratu ere, badirela gure xaretik ateratzen diren uh, uh, ikasle elebinunak, uh, mantzagune gun pedago juhitkoetan erakasle nahetan gara ditut, nik, nik uh, ikasle huiak, uh, uh, CP do CO mairanunokan dituztenak, eta horai erakasleak direnak, eta euskaraz erak, erakasten. Baitut bertze batzu ere, ega pasatu dutenak, eta lortu dutenak. Beraz badira batzu, badirela Uh, Erakaskuntza elebidunetik ateratzen direnak eta elebidunak ere. Eh? Uh, Epek probosatzen dituen uh, ebaluaketak zeu bat eta zeu se mailan ere, ikusten, di, ikusten da, uh, ikasle batzuk, lortzen dutela uh, probosatzen den uh, mailan eta iztun osoak lortzeko ala ere eta guti batzu balin badira ere elburua da, zinez, Euskara menperatzen eta Euskara bizitzen dutenak, azkenean, izkabat beharrezko puntu hori sortzea bora lortu guen nintxertu dugu, or, ama lau ama eskoletan, oso ki Euskara segiten da tipi eta tartekoen mailan, ergan nahi du hiru eta lau urteko hau rentzat, ama lau ama eskoletan, oso Euskara zari dira Egun egu, egu osoan. Entsatzen gira, hor, duen sartzean, donazaren, probosatuko dute hori, uh, ama eskolako azken urtean ere bai. Uh, bost urteko haugentzat. Uh, Ari gira, eskola mailan ere, hor, ze petik zen biartino, ikusten nola egiten alden gaiguziak euskaraz uh, izanitezen ere, eta kampoko akribitateak ere bai. Benen ikuste haustura hondiena da... Uh, kolegioat uh, helzian, kolegioa liziua. Hor da, nikuste hor uh, berbalin bat gino zaitazkarregin, uh, nikuste hor tambergin uke gure indaha guzia botatu, kolegioa tali zuetan. Ikuste baita meenan ilusaretan berdin da, miskat eh? piramida bat bezala da, hain nitz uh, haur ditugu ma eskolan, gero zen biartino segitzen dutenak uh, eskolako azken urte da ino hor ere sifratipituz doa, Kore radio duaitian, puf, bada austura ondi bat, eta li zuan, janginezake, uh, kaxikanek Tukoa, dela. De de uh, bon, beraz, uh, nik uste, hoztan da, uh, ere man behar dugun uh, lana, bai hiru xaretan, hor epen ere uh, argi garbi erraiten da, uh, saskan hezkuntza uh, publikoan edo guk euskalasiakene uh, ere erraiten duguna. Ama eskoletan hainbertze haur badirelarik uh, sistema elebidu nean edo murgilze sistema nxartzen direnak, Hek bergin duzke ere bururaino, eta hori ikusten dugu. Osoki murgiltze sisteman berdin? Ikusten aliteikea, e, e, giristin osarean, osoki sistema bat Euskaraz basu arte. Bai, posibilitateke fain erraten dut hori uh, gero uh, ikusi berda ea burra soak prez diren, urratso uh, egiteko, ea erakas katolikoan ere uh, gure zuzendari inausiak uh, nahiko duenez olako... Olako ere bat uh, plantane ezari. Baina, uh, bai posibilita. Uh, Gogoat eldu, eldu zait duela amakurte bildu ginintuen koledio elebinuak ikusteko justuki Euskalasiak xarean zer giten zen koledioetan ta nola egin. Eta ekarrasi ginuen uh, donostiatik, lassal kolediotik, uh, frailean kolediotik eta retako zuzendaria. Eta hoartu ginen, uh, bat hor, mansegun kongregazione berberarekin frailegilegileak le frères de l'école chrétienne salamatise de la salle au congrès kongregazione bat emanezagun hemen ipajaldian baionan semana kolejoanen silen bate euskararen erakaskuntzaren alde eta muga pasatzean donostianean berkolezoa, fxaila, berekel maten zutela, hor, pasatu ziren sistema elebidunetik, murungilse sistema ra rat. Beraz ikan nahi du, posibleda, tena posibleda. Azka, finantz, blokatzen da beraz, uh, susen eta burasun analitzatik? Ez blokatzen denez, baina uh, naikeria keria argi erakusten. Hor, uh, guri da, nikuste, elkahtean, uh, burasunak laguntzia, burasunak, uh, Bukasueri uh, esplikatzia uh, zer den uberena, nola egin behariteken euskara salbatzeko, uh, ninkuste bo, elkartearen uh, funtzioa hau da ere. Mm, Oztegunean, beraz, behar da, Biltzar nagusian egiten antzen duken profusamena? Bai, posibu da, hor zegunean bilduko gira uste ditzen, gure urteko biltzak nagusia egiteko, hau da beti uh, pundua egiteko egun bat, eta gero, geroari begira, ikusi zer egiten alden gehiago. Azken galdera bat, Laburski, uh, Paskal Burgoa, xena tuan lur alde izkuntzetaz uh, boskatu dute lege bat. Uh, Ikasbiren uste zaintzinamendu bat da, xe askaren ustez aldiz boskatuak zaneren elementuak diadanik, uh, lehenago kodexon legean ziren, euskalasiak zer diortaz. Hor, e, piskat, e, kaskar roten martxapet zala da, hurratz bat eta bi hurratz gibel, berriz hurratz bat aintzin. Hor, e, sinatuak boskatu zutena, azkenian, ez du aintzinamendurik ikartzen, e, e, guretzat, bon, e, orain arte egiten zena e, paperian idatziada. Bi mila bosteko e, eskola legian, ere, diadanik, e, erakaskuntza, elebiduna edo mugiltze sistemak, hor, definituak ziren, eta hor, ez du igusi. Mm ikasbi posten da, erabaki horretaz? Zerri duzu ikasbiren postaz? Bo, me posten balimada ez zata inbatobe, gu gehiago uh, bigabai, seaskat, euskalasiak elgarrekin uh, gauzak ere maitentugu, bai elgarrekin miltzen gira irusheta edo euskal konferazioan, elgarrekin uh, lan eiten dugu re, ikas pedagogi zentruo hortan, elgarrekin uh, euskalren erakunde publikoan haulku kontseiluan parte hartzen dugu, uh, Nikuste hau da, Euskararen uh, boroka edo Euskarren gerua segurtatu nahi balima dugu ez dugu bakotsa gure aldetik zerbait dengime arbanan denak elgarrekin Beme zua entzuna, berbadaikaz bikoak entzunen dutena hortan bukatuko dugu eta kantu batekin Paskal Burguen zerrekin Nik probosatzen dauzuet diaz, Euskaraz bizi nahi dut kantua eskoletan ikasi eta kanpaina hau jazko balima zan ere, beti ere maiten dugu Euskaraz bizi nahi dugu Unza, bende Euskaraz Paskal Burguen zentuen mila baina. Gau eta egun euskeraz bizin egin, eta gauza bela egin daz